b o k t 79. 49. 49. k a m m u n a s a r 2. Adjektiv 2. Adjektiv 2. De är i s j Jag har en blå klänning på mig. Jag har en blå klänning på mig. Då är jag klädd i en röd klänning. Jag har en röd klänning på mig. Då är jag klädd i en grön klänning. Mig. Jag har en grön klänning på mig. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาลฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว Jag köper en vit väska. Jag köper en vit väska. Då jag måste r en ny bil. Jag behöver en ny bil. Då jag måste köra en ny bil. Jag behöver en snabb bil. Jag behöver en snabb bil. ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบายฉัน b ้องการรถที่นังสรา้องยร่ัา้อนบยน่ั้นงบนอ้อน้องยอ่ั้นบนอย่ั้นบน Där uppe bor en chockdam. Där uppe bor en chockdam. Poäng jag råt jag hittar. I rummet. Där nere bor en nyfiken dam. Där nere bor en nyfiken dam. Gästerna är vackra. Våra gäster var trevliga m ä n n i s k o r Våra gäster var trevliga människor. Våra gäster var artiga människor. Våra gäster var artiga människor. Våra gäster var intressanta människor. Våra gäster var intressanta människor. ดฉันมีลูกที่น่ารักฉันมีลูกที่น่ารักฉันม a ลูกที่น่ารัก a ันมีลูกที่น่ารัก่น่านมี่นานมีลูกทน่ารนมีลูกทน่ารักฉันมีลูกที่น e ารักฉันมีลูกที่น่ารักฉัลกทีนลูกนลูกที่นนมีลกีม Är era barn välupfustrade? p o s t r Är era barn a d e väl p p f o